Він сам є людиною-амулетом, і для себе, і для своїх рідних, і для всіх, з ким спілкується, за винятком тих, кого вже покликали до себе всемогутні боги його народу, чи один бог. Для решти ж він амулет, бо бачить він, ім будь цахово. в його очах світло невидимого променя, тут самінхоне, який всюди сущий і багатозначний» існує в чотирьох іпостасях, які символізують чотири сторони світу, а на лобі у білого гостя знак Міртани – великої таємної звістки. Так сказав головний шаман, імбутсахво, і всі зачудувались, і ніхто не посмів заперечити. Іван таким чином не отримав амулета, а пан Збишак поїхав від нього вельми і вельми розчарований, пробормотівши щось про шлях трафа Зате, скільки то було розмов о кукурічках, Іван, як міг, розказував і про поїздки, і про вождя, і про лева. Йому вірили і не вірили. Але ж маски, всякі картинки на дереві і металі, Їх потім теж вивезе пан Збишек, у якого відкрився супервигідний бізнес, Чудернацька одежа. Іван свою одягав навіть з гордістю, А от мама панаска навіть різь відмовилась від плаття балахону і Нюрка пошила з нього блузку з спідницю для себе катрусі. Вперше ж Івана пригощали в барах, правда, їх було тепер два, бо русський кудись там завербувався, казали, що за границю, тим найомником, що зоружаєм, а його мілка Людмілка махнула на бар рукою і відчиняла не кожен день. Кукурічки на час повернення Івана стали відомими в окрузі. Аж до ковеля Любомля Слава дійшла, завдяки новоявленій цілительці – Софії Петрівні. Знахарка, казали в селі. Але вона сама цього слова не любила, я кажу вона знахарка. Інше діло – цілителька. А своє цілительство пані Софія випадково відкрила ще взимку. Тоді до неї по щось забігла сусідка, насідка чиха. По щось, здається, тертку позичити, каже, своя десь запропастилась. Софія Петрівна тертку дала, но, звісно, а Настя тим часом про доньку свою літку, котра в реценти на базарі і в кіоску торгує, взялась розказувати про її справи сердечні. Бабське ляля. і тут помітила Софія Петрівна, що з-під рукава у Насті наче прана визирає. Виявилось, ось уже тижнів-два як мучиться Настя. Каже, ошпарила руку, як чугунок із пілом для свиней сплетить діставала. І не заживає рана, вже гноїтися почала, навіть печена цибуля не помагає». «Може, інфекція, яка потрапила?» – висловила припущення Софія Петрівна, коли оглянула рану. «Моя інфекція, згодилась Настя, хіба я знаю?» а «Ви б до лікаря з'їздили?» – порадила Софія Петрівна. «Або хоча б у ФАП, у вулиці?» Ай! – відмахнулася Настя. «Заживи й само, як на собаці, хіба то першина?» «Нема коли по докторах їздити, Оно Василеві треба помагати дрова заготовляти, до лісу йти. І тут раптом Софія Петрівна відчула дивне бажання. Їй нестерпно хотілось доторкнутись до цієї зяючої червоної рани на руці Насті, рани, яка вже справді почала гноїтися і, мабуть, завдає сусідці небо якого болю. І вона таки доторкнулася обережно пальцями, потім і цілою долонею. "А що ви те робите? скрикнула Настя. Нічого, нічого, чомусь засоромилась Софія Петрівна. Я тільки хотіла. А що вона власне хотіла? доторкнутись? Погладити рану? Більш ніж дивне бажання. Потримати на ній рані руку? Ще дивніше. Настя пішла. Потім принесла тертку, і Софія Петрівна ще раз оглянула рану. І ще раз легенько провела по ній долонею під ошелешеним настаним позором. Через два дні Настя прибігла ще ошелешеніша і збентеженіша. Рана, виявляється, зажила, геть зажила. Ні, витягнусь. Тільки червонова та пляма на зап'ясті зусталася. То ви те екстрасенс, Петрівно? Я? А чому б і ні? Справді, чому б і ні? З цього випадку, з цього вигуку й почалась її слава. Стали йти односельчани, яким Настя розказала про чудодійне стілення. У того наривчик, тому просто рука нога болить, у того око сльозиться без перестанку. А гляньте, на Петрівну. Софія Петрівна дивилась, торкалась болячок, артритних рук ніг, бородовок і покручених пальців, і зробили несподіваний висновок, що їй це не тільки не бридко, а є наче якась потреба у цьому торканні, щось наче тягне її руки до людських болячок. Болячок, які почали після тих доторків зникати. А тут через пару тижнів вона якось відчула ще дивніше бажання навідатись до баби Пріські Гапонихи та дізнатися хоча б, чи жива ще бабця не скапаралась Бабця була жива, але так само стогнала. У хаті стояв ще гірший, тяжчий сморід. І тут Софія Петрівна відкинула ковдру і торкнулася висушених, жилових, засмерчених нігапонихи. Провела по них рукою, раз і вдруге, трохи натисла, погладила. «Що ви те робите?» – закалис бабця. «Нічого, нічого», – пробомотіла Софія Петрівна. «Болять ноги. Та вже знай, і й не чую їх». Софія Петрівна навіть не здивувалася, коли десь ще за тиждень дізналась. Баба Пріська Гапониха вперше за 4 чи 5 літ звелась на ноги і сама вийшла з хати. До неї стали приїжджати і приходити люди з вулиців, заточенців, дальших сіл. Софія Петрівна нікому не відмовляла. А Георгій Саменович потирав руки. Накльовувалась не тільки дружина Слава, а й можливість заробити далеко не зайву копійчину. Та коли він завів мову про таксу за ту чи іншу болячку – з Софією Петрівною раптом стався напад істерики. Щось їй підказувало, що варто почати брати гроші, як... як дар зникне. Ні, вона не відмовлялася від принесених молдочка чи сметанки, кусня домашнього масла, шматка сала і навіть гривневої десятки, але тільки тоді, коли люди самі пропонували. А десь перед Паскою сказала Софія Петрівна до чоловіка, треба її по-людськи поховати. Кого? Ну, ту жінку, родичку мою давню. «Відьмо, в тебе що зовсім поїхало? Ми її поховаємо», – затято сказала Софія Петрівна. Підозрюю, що вона була звичайною, нещасною жінкою. І вона таки здійснила задумане. А разом з Георгієм Семеновичем, який останнім часом взагалі присмирнів Івану, котрій зновика мусив викопати черепи з-під сосни, потім трьох поїхали на те злощасне перехрестя, кістки шукали довго та таки знайшли. І ось вони стоять на цвинтарі між кукурічками заточенцями. Засипають викопану Георгієм Семеновичем та Іваном яму. Трону директор сам вже й збив із соснових дощок. А раптом вона справді була вітьмою, вкотре повторює Георгій Семенович. Мовчи, мовчи, благаю тебе. Вилітає за краю лісу ще холодний квітневий вітер. Софії Петрівні сумно радісно на серці. Господи, що ж насправді діється з нею, що діється? Хто вона і хто була ця жінка? Вона навіть не знає, як її звали. Нема чого написати на дерев'яному хресті, який поставили. А ще ж треба буде вмовити батюшку освятити могилу. Може ж сучасні священники не такі забубонні? «Давай вже свою фляжку», – звертається Софія Петріна до чоловіка. «Яку ще фляжку?» «Та знаю, знаю, у кишені. На уроки навіть з нею ходиш». Георгій Семенович здається і покірно дістає плоску фляжку з рештками наливки. Всі троє по черзі роблять по пару ковтків. Іван дістає з кишені зморщене яблучко, обтирає полою куртки, простягає Софії Петрівні